ona bueno, bai, es salatuta, toda buenaeko ondarrriko jaiei begira, aipatu gazteguneko tiketak salgai daudela, ez? Hori da, hori da, ja, atso, atso, bueno, zerene, azelenian ja, gari denitun da salgaia ainbatabernetan, eh, hasian irunen ta ondarrrebimuaran, Itxaropenan, Etcheberrian, eta bueno, pues espero dugu gosgendia gosurtera besela, pues erantzutea eh, eta ta os betiko, ez? Pues ondo ondo pasatzea. Nolako izango da aurtengoa gazteguna? Ikusi ut berrikuntzaren bat badagoela, ez? Ala nola lokalen gira. Bai, bai, bai, iniziatiba beresia atesen asambleatiken eta pues pizka eh pues mundu guztia da kienes, pues on besterikan ezera juntatzen eta bakoitza dago bere lokalian eta ematen du herria dago laia baitareudian, atesen pues iniziatiba hori zela pues lokales lokal hun lokal eta pues, gero lokal bakoitzea pues eh o dekoratzia lokalana isun nahi dun modua, nahi dun tematika eta besteletikan pues pintxo leiaketa bat sortzea eta bueno pues pues pique, pues, pique ere bai sortzea pues eh, eh pues, eta bueno, bai gero junta, eh, juntatzean dena pues gero denak elkarlako mugiak baskarira ta gero ja pues Baskari ondoren no berbena table batekin pos pues, amaituko eh, eguna Beranduo Iraiaren 6an da Bikingo Maria. Zer esango dugu urtengo diseiare buruz? Ba, espero dugula beste urtetan besaner galkastua izatea. Aurten ere ba, behi dei egiten dugu, pues jendeak esekartzea gau sakutsakorra, pues ure, urera aldirena bota eta bueno, gure e, partez lortu ditugula eh E, e, Donazpiko piratekin elkarlan hainez pues, e, e, plastiko oskuak eta eta bueno, e, bertan egungo garela hor pustutzen e, plastikoak eta bueno, gero jendian gana urbitzen ba, eramateko, egosemateko. Ba, Jendia ere bai animatzea eta zaudi da hena. Bueno, urte batzuk, da, eramatzea zue gaztegunan tolatzen, gutxiago bikingo mariarekin, baina ikusten duzue garapen bat, gero eta jende gehiagok partartzen du, edo nola ikusten duzue haso en waro ikusten duguna da pues, izango da 14en edizioa duguna eta pues, e, izan zuela eta duela Cristiano Arrakasta eta hori guretzat pues oza, betetzen gaitu ez, ez e, lana lanan ondorioz pues, gero fruitu batzuk atetzen dugula ta ere bai izan bar da e, e, udaletzaekin hitz eginda pues e, programa sartuko dugula bai gazteguna eta bai Eta bai ikusten dugu sartziere bai vikingo e, marean asuntuau, baina bueno, gure alde batera ez, eta ez utzita bai lanean egongo garela. Erreztasun batzu jarriko izkute bai saborran aldetikan, ze bestelak izango sen bat, minen, bueno, minimoena 20 deitas pues, laguntzia eta ta hori dira bar da una bueno, aipatzeko aurten irunen eh, sanmartzaretan adibidez sarimutsak izan zirela ondarriben aipatu ditugu bitzordu hauek bai irudi herri ekimeko indartzen indartzenare direla eh, eskualdeko jaietarako bai ikusten da pues herria e, bizitzeko pues herria hartu bardu laitza eta begure ustez pues jai herrikoien alde egiten dugula puztua, eta eta pues nabaria da pues e, daukan Pues, daukan grina eta dauka arrakasta ez, eh? azken aldiontan eta bueno, salimutetan ere bai pues, ikarar, ikarar izan zen eta pues, espero dugu jarbin ere bai olako indarra juten artea olako kimenak eta denon artean ba, gauza politiak atetzia vale, Bailenka, mi esker eta animo prestaketekin burrengo arte. Beste behin zuei